No, Xulio, baixamos un poquinho música e vámonos ir á capital da Ribeira Sacra vamonos uh -huh. ir ali a Monforte de Demos e vamos a falar co noso correspondente que nese apartado de que enxe preguntou uh -huh. e, sin máis relacións, pues, pois vamos darlle boas tardes o noso compañero Xosé Manuel correspondente de que preguntou, moi ben uh -huh. moi boas tardes Xosé Manuel Buenas tardes, ¿cómo es eso? Ven, ven, aquí agardando pues impaciente a tu crónica ah, semanal Impacientes Claro, bueno, claro porque... algo, eh? Aparte de impaciencia, es decir, desechando saber, co conocer <risa> cosas que te siempre escolles interesantísimas y algunas veces con cierta retranca <risa> Exactamente Hay que yo poner algo de retranca vida, ¿no? También Algo non, moito. <risa> bueno. A vida hai que tomala con humor, porque non Mal. se vai a ir vivo dela. Non. Non sei que dixo esa famosa frase. Si. <risa> sí. foi brocho Marx ou... Non sei, non me sí, sí. lembro a autoría da frase, pero é unha boa sentencia, eh? Si, sí, sí. señor. Sí. Hai que rirse da vida porque non se vais a ir vivo dela. Non. <risa> entón... Bueno. Eh, é a mellor opción, eh, o sempre, é, sempre claro. digo, todo todo con humor moito mellor. Eh. si, sí, é saber o sea que... é saber levalo, ¿no? Porque eh. hai algús que eh, o humor no sé. convírtese en cabreo, non sei sé sí. por qué. Bueno, pero como lin outro día cando vexades que que asuma o fuciño o cabreo, mm -hmm hai que contar ata 99 a <risa> nove. Sí, sí. Din, din, din, bueno, estudiosos que hai para todo, eh, non sei sé con que rigor científico chegaron a esa conclusión, neses 99 segundos, eh, da a nove segundos, dá tempo a, digamos, a calmalo, a, a coubalo un pouco, o cabreo, uh -huh. porque pues, as zonas do cerebro, uh -huh. mmm, onde están pues, as relaxións de defensa que todos temos, uh -huh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 Então por iso sempre, ainda que moitas veces non o facemos, uh -huh. hai que eh, pois eso, dálle uns minutos a cal a calquera situación así tan tan que pode ser violenta, sí. que e digerilo digerilo un pouquiño antes. Claro que si. Que non saltará a mínima, que eso está moi moi de moda sí, e non muy... non convén. Non, non, non, non. O sea, antes de, de saltar hay que razonar un poco y a ver si... Sí, un poquillo antes. Con, conterse, conterse. Conterse y contar, hacer eh, eh, esa mm, enumeración, ¿no?, hasta Eso. llegar casi al fin. Correcto, correcto. Muy, 99, bien, muy bien, ¿eh? No, sí, sí, 99, sí. cierto. Sí. <risa> bueno. Vimos, a ver, bueno. eh, antes de comenzar, como temas retos. Bueno. Vai. Estamos un poquinho desfondados porque, sí. Xa, a... xa, vexo, non sei que vos pasa eh... Porque, é si, eh, eso que Non sei se son os, os Representantes Ou os, non sei, qual é a, sí. a, a Non sei, que, o mellor Porque somos uh, en, en, A ver, unha Vimos poñer un Avelino González entrevistaste-lo xa en Dale, vos no vais no. Abelino pues Abelino no. González, que vos parece actor e narrador pero top en Galiza xa vos pasarei apoñamos como reto para a vinda da semana Abelino González apuntámolo Sabes actor, a, a... Eh, un gran actor e un dos grandes dos narradores top en, en Galicia pois pues, eh, de acordo apuntamos aí veña hai se non non avanzamos Abelino González despues outros a vale. ver se si nos ímos ímos sacando de da libreta de dependentes. Exactamente. Vale. Sí, Veña, ahí... Imos cos desgústame cos gústame. Aí está. Empezo eh, cos desgústame. desgústame. a pobreza enerxética. Ui. Mm. Eh 151.933, casi 152.000 familias galegas pasaron frío no 2020. A pandemia afecta negativamente a pobreza enerxética, queda comprobado, se sexa que a covid Entre entón das cousas que empeorou, eh, pois está empeorando a calidad de vida, sobre todo as familias con certas necesidades, é que pois pasan apuros para poder ter eh, suministros tan importantes como, como é o da calefacción, e mm -hmm. legaliza, pois, que a climatología sobre todo e, o inverno, pois é, é duro. Mm, é Indicadores duro. de, de esa pobreza energética pois que baixa moito a media de temperatura nos fogares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 A pandemia bate nos profesionais eh, claro. Xa o dixemos Aos comenzar a pandemia eh, O continuamos dicindo Xa este, este pasado ano E eh, agora coa sexta onda Pois iden de Idem. Os estudos sobre impacto psicolóxico Da COVID na, nos profesionais sanitarios uh -huh. Ofrece cifras preocupantes digo, Dindo do, se, do sector Calculase que un 60% Sofriu Trastornos mentais Na pandemia E casi metade, ainda, non se acabou de recuperar. Eh, algo que vai máis alada da, da, do que chamamos a pan, a, a, o cansanzo, eh, a fatiga pandémica, mm. vai xa máis a temas de casi de problemas mentais. Coa mm. pandemia, duplicouse o conhecido como síndrome do traballador queimado. Sí, sí. carai. Sí. Entón, non me gusta que, bueno, eh, un gremio como é dos sanitarios que nos ten que velar coidar pola nosa saúde, a de todos, primeiro a deles tamén, para claro. poder atendernos ben, pois que que estea pois causando estas eh, situación de pues, de estrés, de enfermidade mental, ¿no? sí, sí, sí, estrés, sí. de ansiedade, etcétera, etcétera. Sí, sí. É eh, que é eh, eh, demasiado sí. o... A cantidad claro, de moita presión, de, eh, moita presión, moita a presión. de persoas que, que, que, que nos contaxamos, a cantidad de persoas que eles mesmos teñen que atender, é lógicamente en un poño medios da, da, non sei, non sei por que, pero non hai medios suficientes para poder eh, substituir a, a moito persoal que, que se precisa, non? Moita presión, si, sí, si, sí, sí. <risa> demasiada. Bueno. Duas... Bueno, eh, os gustáme logo para vale, cambiar un pouco. Agora. Eh, eh, que dous murais galegos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 e reformas se construe instrumentos uh -huh. de, de cordas se quedes un día con él teño tamén o contacto que ten unha persoa moi moi interesante Germán uh -huh. García pois ben uh -huh. estes dos murais que representan a bueno o, o romano Xulio César e a este Lutier Sarriau están entre os cem mellores murais do mundo segundo a plataforma de arte urbana Street Art Cities uh -huh. eh, agora abres unha votación eh, poden Entre 100, poden optar a mellor mural do mundo. O de Xulio César, eh, fixo un tal Diego As, uh -huh. e o de Xermán García, un obrezán, Mont -de de Van. que tamén é moi uh -huh. conhecido agora co, como muralista a nivel de Galicia, incluso fora, sí, sí, ya... un artistazo. Tivemos, tivemos ocasión de entrevistálo, precisamente. Sí, sí, sí, de ah, sí, falasteis con él? Xa falamos con Deván, sí, sí. Ah, moi ben, moi ben, no, pois no, sabedes sí. que... Por, con motivo dun, dun mural que tiña precisamente ali na Baixa Limia, é interesante, eh? eh, mm -hmm. pois pues, oh, despois agora felicitámoslo precisamente por ser escollido uno, entre os dous bueno, entre os 10 millores de... de, de pois moi ben, ¿no? está aí con, con esa obra. E como sabedes, eh, fichou o contrato bono Estrella Galicia mm -hmm. a exposición Las Estrellas del Camino. Sí, señor. Sin las Estrellas, sí, sí. sí. Exactamente, xa o sea que ten un tivo aí un encargo potente xa que vos digo, é un dos top muralistas eh, non só galegos, sino a nivel internacional sí, sí, un, un crack, crack sí. sí, sí. Pregúntame pues que esas dúas eh, obras, unha del eh, pues, opte perdón, a a mellor mural do, do mundo a ver uh, uh, pues, podes vot votalo entrando na web esta de street art cities sí, sí, sí. Pois pues, eu eh, como ben sabedes estuve en Irún, no País Vasco pasando o Nadal ali, e entón, pois, fixei en dous murais tamén. Uh -huh. E un deles fixou gracia, porque meu irmão iba me explicando. Uh -huh. E entón veixo que se acercaban dous señores e deronse de morros contra a parede, deronse uh -huh. de fuciños contra a parede, pensando que eran unhas escaleiras que subían a, a, a unha praza. <risa> o mío xe real, eh? Sí, Pero precioso, precioso. Sí, de, de, tres dimensiones, sí. sí. La verdad de es que eh, estos grandes artistas están proliferando ya, no, sí. no solamente proliferando, sino que están dando pues un poco más de mm, sociabilidad a, sí. a, a pintura, en realidad, ¿no? Uh -huh. O sea, pues eso, desde aquí, eh, bueno... Eh... Parabéns. Os, pa os parabéns a toda este, mo este movimiento artístico uh -huh. que está poniendo de moda un mural eh, bueno, artes en eh, arte eh, espectacular, uh -huh. eh, bueno, eh, con esa dimensión que son enormes, enormes, grandísimos que ocupan sí. fachadas enteras. Sí. La verdad es que están, bueno, combatiendo también de algún jeito o feirmo galego y eh, tirando un eh. nuevo atractivo para para para por, por por uh -huh. vilas, por lugares onde están. Claro que sí, sí, sí. claro que sí. Tambén me gusta, gusta. Eh, volvendo ao tema do, do galego en Asturias, bueno que un catedrático asturiano, uh -huh. Miguel Ángel Presno, defenda o galego asturiano. O catedrático de Direito Constitucional asturiano propón que o galego asturiano eh, feixa a lingua propia do territorio, comprendido entre os ríos Eo e Navia, así uh -huh. como tamén e eh, defende a súa oficialidade, o uh sea -huh. que el, entende como correcto evidentemente o asturiano como lingua oficial, co oficial xunto co, co español en ese territorio que se eh, contempla no novo estatuto de Asturias, da autonomía de Asturias que eh, que entre o Navia, e o eo, uh -huh. pois ehse oficial o galego asturiano Aha, perfecto. Eh, enono, en en Diego como comentamos en anteriores eh, colaboracións. Muy bien. Bueno, ese será aí o debate a ver como queda a cousa final, non? Claro, é importante. Bueno, Oye, xa hai tempo que doy tan contra eso tamén, eh. Te lo Ire, enconta. Iremo, iremos vendo. Sí. Te lo enconto importante, si. Tamén me gusta moito que o pescado Rubén Burela ah. eh o, fora galardoado como o mellor club feminino do, de fútbol sala do mundo. Este martes recibiu por segundo ano consecutivo o galardón de ser o mellor club de fútbol sala do mundo nos Fútbol Planet Awards. Son uns premios, os uh -huh. prestixiosos premios que outorga a página web de referencia do fútbol sala a nivel mundial. Uh -huh. Uns galardóns que se outorgan, que se veñan mm, dando Dende hai 22 anos o sea que os eh, premios moi prestixosos eh, Que convirten O pescado Rubén Burela No uh -huh. mellor club feminino De fútbol sala do mundo uh -huh. o sea, Un prestixo para Fútbol sala feminino uh -huh. Un prestixo para pues, A Burela uh -huh. e para a Marinha Hombre e tanto Feminino ademais Correto Ten un Ten un valor... Un un, un un valor engadido, claro que sí. A máis que que é seña de Galicia, logo. Non no sempre van a sair premiados o Fútbol Club Barcelona e outros de grande, de grande documentación económica. Exactamente, exactamente. De, parece moi ben. Perfecto, extraordinario. Eh, eh, hasta aquí, pois pues, os gustame, os desgústame. Agora...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 No de xaneiro sube o outeiro, se ve los teus campos verdes já, póntache chorar. Sí. Se te rexar, pónta cantar. <ríe> sí. No minguante de xaneiro, corta o teu madeiro. Vale. No xaneiro busca a no bulleiro. o San Antón verdadeiro é o 17 de xaneiro. De xaneiro. Sí, en relación ao San Antón que foi o es outro día, 17, Este claro. luns, sí, sí, outro sí. que anotei esta semana mesmo. Polo San Antón, unha hora máis de sol A boa galiña pon E non hai neboa que dura todo xantar Si, sí, señor Está <risas> ben eh, O sol de Xaneiro non ten compañeiro uh -huh. Pegureiro, sube ou teiro E se no Xaneiro Ve los campos verdear, bota te chorar ese os ves terrechar Ponte a bailar Unha -huh. variante do que xa comentamos ao principio de... sí, E xa de... remato Polo San Vicente, perdo inverno un dente Uh -huh. Por San Vicente, toda auga es semente, es Xaneiro, Añeiro, es Febreiro, Cabriteiro. También, <risa> también, <risa> también, también, también. Es como... <risa>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 o pasado xover de a ver como queda o entroido, as limitacións sí, sí. e tal, xa empeza a ver concellos que se uh -huh. animan a, a anunciar cousas, a sí, normativa sí. da xunta creo que ainda non saiu, bueno, a ver, a ver como queda a cousa. Saremos uh -huh. sí, sí. pendentes. Uh -huh. E rematamos eh, esta apartado de sabedoria popular eh, cun fraseología. Ah, moi ben. Eh, Unha frase eh, que lle teño escolitado a miña nai, Eh, non teño visto ningún libro de de fraseoloxía uh -huh, uh -huh. ata un momento que igual alguén o ten o ten guardado, eh, uh -huh. eh, pero pero eu, eu non. Uh -huh. Eh, ebovos vos decir que frase é? Di a ti mesmo. É mellor facelo co dentes que mandar a ninguén. <risas> Te descoitado ou non? Sí, sí. Así. Ah, sí. sí. explico explíco vos Uh, a segunda miña propia forma uh -huh. de velo, sí. como interpreto o sentido desta frase eh, cando debería uh -huh. que aplicar. Sí. Hai situacións nas que para facer algún traballo uh -huh. sería moi ben recibida a axuda de alguén que voltase claro. unha man. Sí, pois pues ben, cando esa persoa ou persoas que se dispoñen a axudar, fanos en ansia ninguna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 O oído sordo de desobe des desobediencia. Sí, o oído sí. sordo, que se chama tamén. O oído sordo non lle facía caso. <risas> claro. Ela, pois, quin sí, fra eh, esta frase con moita razón. Moi Tanto que si sí, sí. sí. sí, ta ta frase como, que, dicía, que que como dicía, miña avoa cando estabaía ali un veciño que era moi potente, non, un veciño que era potente, que tiña moita terra. Eh, claro, botou patacas a saideron lle moi poucas. Se dicialle miña avoa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 Bueno. Boa, boa, boa tamén Boa reflexión tamén Xa tá, xa tes mm, hai queda, aí queda sí. Se apuntaste ben a libretiña se non queda eh. aí gravado E mellor eh. fácil o cordente es que mandalo a ninguén eh. Que mandalo a ninguén É dicilo co con tono de cabreo, eh? A ver, como dirías, Armando? Eu, andar demo vale máis fácil o cos dentes que mandará a ninguén. Aí, perfecto, aprobado, aprobado. Sí, sí. O quedou, miagrute... quedou, quedou claro o sentido da frase, non? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Pois pues, bueno, xabias miñanais, sabias moitas mulleres, moitas galegas... Uh, Eh, eh. pois pues que, que coñecemos eh, que hai sí, po, sí. polo mundo que son sabedoria pura sí, sí, claro no, que si, sí. dicionarios que dicimos das persoas maiores precisamente é eh, que moitos deles están perdéndose claro, sí. pues, por non non poder a, a atenderlos sí. como é debido eh, y... es, exactamente convido desde aquí sempre con este tipo de achegas sí. humildes pero importantes e necesarias uh -huh. que as intentemos recuperar uh -huh. na medida do posible eh, para que non se perdan claro sí moi Porque bueno. aunque recuellas de unha persoa, dunha persoa só, recollas tres ou quatro palabras xa é moito. Si, sí. é moito. Claro, bien. claro, claro, muy que hai xente que está fazendo auténticos traballos de de, de... escolma sí. que sí. son superinteresantes eh, para que queden que, que, rexistrados e eh, eh, eh, día pois pues, uh -huh. eh podamos ver eh, eh, a través da internet ou en sí. libros, si quero quero que queda aí guardado eh, a sempre. Sí, señor. Muy ben. Xosé Manuel, se si tens alguma cousa máis, sabes que... Nada máis, deixo he pues, vos. Agradecerxe a túa colaboración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 tamén hai que cumprir co público. Si, si. Clara, Moitas grazas, Xosé Manuel. Apertas. Teño aperta grande. Deña, Igualmente, Xosé bueno. Manuel. Boa noite, cuidadevos. está escrito no unha bodas de ano puntos ancestrais ó meses cabalos prestos a leitar ata que as fachas comecen a brillar máis e das sa, san sa, sa.